تنزلتك بمن تشاء وتعط من تشاء وترد من تشاء بيدك الخير منك على كل شيء قدير تورج الليلة للنهار وتورج النهار بالله وتورج الحج من المجل وتورج المجل من الحج وتردك من تشاء ببيل حساب لا يتقل المؤمنون الكادرين ورجاء من دور المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من أنصال في شيء إلا أن تبتب بسم الله الرحمن على اله المصطفين والان تخما بحضوركم او الله ويعظم في السماء وما في الارض كل شيء قدير يوم تقر الناس الى الله والله رؤوا الاعمال قل الله فتبع من بسم الله والله ونتو نتقي وسبق العشير وذا وان قالت الله سبحانه وتعالى وهو جالس على العرش يا رب تقول له بكلمه سيده ذلك وما كنت لديه قونا مهما وما كنت لديه يخصه لو قالت الملائكه قيامه الله هي شرط بذلك اسمه المسيح عيشة صلى الله عليه و الجيحة و نفتو ميعوال اياته و من المقربين و نفتو ميعوال اياته و من اصوال يحين و لك رب اننا يكون لولا تولا تولا تلسسني باشا و لك ذالك الله يحبك ما يشاء و لذا قبع اولا تحيث ما يقول له و يكون و يباال اياته و من قراته و من امجين و رسولة ملا تقنين سلا را الى رمي و تجيتكم بآياتكم ربكم امين وَأُنزِلَ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ۚ إِن جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ أَوِ ارْسَلْتَ مَعَهُم رَّسُولًا لَّقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ ۖ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيُطْلِقُ لَكُمُ الصَّلَاةَ ۗ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قام رسول وقال انا بما انزلنا بما رسولنا بعشائنا وقالوا ربنا والله وكيل ماك الى قال الله يا عيسى اني كنت في قريه بطلي يوم تتبعنا الذين تتبعوا الذين محمد الذي <سؤال> له ونيعم سرنا ومصا و لا نذود بالذرات و عليكم السلام لا يتوجد و قرانا رسوله و فايسر حقنا كما قررت قومنا من القليم فمن حاجه في بعدما جاءنا العين وقل تعالى و تعلى انا و تناقول وریا باندې ځاګړې راویا چې په انسانانو کې یې سلام او ای الله او لا کوم شي چې یو ولایته د ربو مابا او کارونو یو قام ديوان يشعر او قاموا قاموا وبمد على اذا ما ينتمى تعملوا من طريقي وديت اتونوا مواليدها تعود دينا للذي الى كان ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ دارې مې مضمون په دې بار او اصباد توحید و اوغا دری بابو نوان اول باب کے والس آیاتونو او دویم باب دا اطلاسم آیاتنا شروع ترپینزی وشتم آیات پورے اری او باب کے شپک شپک خبرے اہمی ذکر کو او په او باب کې داوود توحید وا پوي باندې اديلا او جوابي کو د شوهید نصاره او شناصاره وی سال اسلام تعالی ابن ولید نو داد الله زیه دے منګاز کا دتا اله وا یو حاج ترواو اول باب کې جواب وګ دا لفظ زمو متشابهات نه ده نو کالا ویل ده هوي بن پمانه د محبوب ده نه پمانه د زوي يبن پمانه د محبوب دا غنو غنو زايونو کې راغله يبن پمانه د محبوب باندي بیا دهم باب کې جوابو وک چ ایبن الله د سرنه ویله نه ده د 10 مینهل بوغات ده باغیانو د ځان اوردن نه کړه او ز دې درم باب د اوله حصے شروع کئ قول اللهم مالک الملک نات او په دې کې مشفق اهم خبره بیان نه یه خبره اثبات توحید پاورې باندې ادل الله وقل اللهم مالک الملك داوال توحید بادشاہ بادشاہ نه او پاورې باندې ادل پیش کړي بیا دوې مخبره اهما اټوښت میات کے ذکر کړي تهدید مؤمنان تا په موالات د کتابو چه مؤمنانو رتن ورغی مؤمنانو ته چې داله کتاب سره دوستی مکا وې نو الله دوستی ور سره مکا وې دی دوستی ور سره وکي نو سبا کامیابی لا ته ظلم مؤمنون الکافرن اولیاء من دون المؤمنین تعدید مومنانو تا بموالات الكافر کفار کافر و سرد دوستی مکو یوم دارات دے آزان لخبر دا نبی علی صلاة و السلام دے او سڑی بدوی چه ناکارن سڑی دے بے اصابن او اخو العاشیرہ حدیث کے رازی نبی ا علیہ السلام میں اضافہ نے دم سڑے دے بد سڑے غرال وانو جہرا و فالان کول نبی ا علیہ السلام اسرا نرم خبر وکڑی جہڑال ام المؤمنین تا پوچھ گئی جہڑا تا ہوئی دین ما سڑے دے او خ بیا دے عمر سر ہروی نبیعی سلام وردوی مطا وجد دا نفضان کله کلا بد زبان من دلیمان ما کله چا سرم خامو بد زبانی کرد دا یو مدارات دے یو دوستی ده دوستی ور سرمکو ایلا تخیز المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین درم خبره تخویف او یر ورکی آیت نمبر تیسا دیر شمکی یومت اجدو کلو نفس ما ملت من خیر محضرن یرا ورکی آیت نمبر تیسا دیر شمکی سلورم آ خبران تحزیز ورکی تیزی ورکی پو ابتداده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې چې نبی اکرم اسلام تابعدار یو کئد نبی اسلام په تابعدارای باندې کله شئی نوتیځ ورغئی په تابعدارای د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې <coughs> او دا آیت نمبر اکتیس یو دیر شمکی قلن کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یو بب کم اللہ کمیند اللہ سرکوی زمان تا کی یو بب کم اللہ اللہ بتازو سرمین او کیم یو بب کم اللہ الله عطا ز سر مينو کې بين <خخخ> زم خبره جواب کوي د شبي دنا سارا او دا ری دغه کوي او شپګماد بزرگانو اقوال ذکر کوي جوګرا ټول الله ته محتاج دي ټول خاندان او نسب الله ته محتاج دي اللهم قل اللهم ويا يا الله مون د خیر معامل اللهم په دین کې د نو هاتو اختلاف دې سیبه وای او اسره یا الله یا رب مدا حذف شو داوی واسکی اخیر کی میم راڑے شو اللهم شو یا ہر نے زیاد اللغوی فررا فررا تذقوی دئی وے و تذقوی کاں یفرر کلام مقابل کلام شلو دنه ماتلار دا دا سی جواب وکو شداغه کلام بیسلو یا ابن زیاد لغوی وای شدا خبر صحیح نه وا وله زګاج زلته اللهم یا الله یا رفی مد ازب شو و کی میم راڑے شو د بیاو پکار دے چه یوسفو آرز انحاضا سورہ یوسف کی جرازی یوسفو آرز انحاضا دیارو فنیدار دو شیع یا یوسفو بکار در چندی امیمی واس کراروڑے شوئے یوسفو مائوے لے شوئے یوسفو مائو آرز انحاضا چتا یہ پہ بدل کی میم رانی دریم دا چیر ਵਿਵੇدا اول کې حذف ش ا په یو میم په اخر کې راړې دا ونی دریم دا چې دا یو د میم تعلق سره یې یا زموږ حروف واستي اونانه میم د حروف شفافي او نه د مناسبت چیار پی نداز افکیو پیواز کی امام یا یا اتنے زیادے لغوی فررا اغوی دا اصل کے الله اللہو دا اصل کے یا الله امہ امہ مانا افعل بخیر یا الله امہ یعنی یا اللہ افعال بخیرین اللہ منسراد خیر ما ملوکا نو یار فی ندا حضر شا نو اللہ امشا بیا نمزہ حضر شا دو وجد کسرتی استعمال لا. نو اللہ امشا او دانا جی میم عوض دا ار په مین دا ماظوفان راوړې شوې دي الله هم يا الله افعل بخير الله موږ سره د خیر معاملو وکا نو وقل اللهم مالك الملك دعوه توحید او پابندیا د الله وقل اللهم مالك الملك ویا او اللهم ممراڑ سنج بمیم شونډ راځوختیږي لګماني القران کې زګر کوي دغه زه الله زتا پرې جوښم بستم اسرایبل میسو کا سرنيشه او ل اللهم مالک الملکین ویا الله من سره بخیر ما ملاو ګان بادشاہ بادشاہ نو ته ټول مړ ګمټ شان ورګه با چای ذ سلطان دنیا چات چې له هوغ شي ټول مړ قاعده نه وي دادا جماعارفه ما چې نو اولا ولګر دین دچې اني ولګر دین معنا دا تبا بادشاہ بادشاہ نو او بادشاہ بادشاهیز بادشان ورګه چل چې فوغشی دا معنا وڅین نه دا معنا نه دا ا قاعده اکثر دې نه نل نو اصل معنا دا دا وقل اللهم مالک الملکه ويا الله بادشاه بادشان تو دې ملکمت شاه ورګه بادشاهیز دنیا چل چي فوغشی او اخلِ بادشاہی دنیا چانچدے خوخشی چالہ دنیا بادشاہی ورکے چانے والے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدردر کے میری مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کردے چالہ بادشاہی ورکے ہسو دلار کسو گدا کی منگا ڈیرو لیدلو بادشاہی مستی ا سوب نیرګي او دېمان کور ساي مزبوتره لګر بعد باد پنا ځای بياني يو سګي او بل راکاګي او سګي بل بل راکاګي وطن دې ول ملګا مم انت شان اصل سلطان د دنیا شان چې دې خواشي و توي زو منت شاو و تو زلمت شان او د زلیلکه چال چلې خو حشی ستا لاس کې بیا د خیر ستا لاس کې دینه باندې نقصان خیر زکرګو شارې په قياس ک خیر او شر ستا په کے یې مخلوق په لاس کې کوي چا بن وړای هم د نن نو وقولی ځګه ده هوتہ زلیل کای او رسوا کای دی او چې الله دی عزت من کای سو د نشي زلیل کولې و تولی جون تولی جون لا فنات و بیا دی کال خیر ستالاز کی دینه و نقصان یلد ازاد و ذکر کی بلب قیاس کی ان قالا گل شان قدیر یقین انته بار سبا نے قدرت والا دنکش فلار پراس کی دنکیا راز لار اشپاکی دليله دو مطلب ادی یاو مطلب شپا براس کے دننا کې یعنی راز اگدہ او شپا لانڈا کے لگا دوڑی موسم کے او شپا راز کے دننا کې راز شپا کے دننا کے شپا اگدہ کی راز لانڈا کی لگا دو جمعی موسم کے سمگا پتے ملک کے ملکونو ملکونوں بیا بل شانتی شپا بوزی رد را ولی رد بوزی شپا را ولی زکای که شپاو را دیو شانتی نو داسے لفظ راڑ چو ٹولی دنیا دلیل شي د دیو جدا دوانا مطلبتی آغستے شی دول جل لیلہ فننار دنگیش پیلار پرس کے دنگیرہ دلار شپاکی و دور جل حیامن المیت و دور جل حیامن المیت او پیدا کې ته ژوند دې او باسته ته مرد ژوند دي نه د دې سم مطلب پیدا کې ته ژوند دې مړ نه مرد ژوند دي نه مراد دې موحد یا خدا چرګ نه آګا او گای ګا نه چرګا افغان خبره و اصل مطلب دا دی ژوند دې نه مراد دې موحد او مشرک د میید نمرات ده مشرک او قرآن ده پخبلا بانده ام ذکر کئی لگه سوره انام یو سل دو اجتماعیاتو گوری سوره انام آیت نمبر ایک ساو باویس یو سل دو اجتماع <coughs> او من و جعلنا لو نور يمشي بين الناس اي يا رسول چې غوي ما ژوندې کومه غلرا پهلند قران و جعلنا لو نور يمشي بين الناس وګرځو موږ د لغو نه زی په درنا سراف مند خلقو کې ا عقيده توحيد نسب شي شبا عقيده زمتین صاحچه دره سواش بغما کې ذکر کوي هغه ایعلم ان القلب لو حیات و موت دن زړه پارم ژوند او مرګ دې ومرض و شفا اول مرادون دې شه باندې وذالک اعظم مال البدن او د بدن مراد شیف آگا کن بوا دي ما مولی دی دسرد آدیر لوی دی نو آگا بیا دلیل کی دا آیات پیش گئی او من کانمیتان فاہیناہو و جاننا لہو نور ایم شیبی فنناس نمانا کی اے او من کانمیتان بالکفر فاہیناہو بال ایمان گوور باندې مړی زړای مارځي مشرک دا زړه مارځي هر څه خبرې ځان نه فارق العرب صحیح او الحيو اذا رذاله الباطل والكبا هم نفرمن نو چې زړه ویږي زړه جوان دی صحیح نو کوم چې باطل ورته پیش کی غلط قانون ورته پیش کی نغټن نفرت نفرات کوي او ته زینہ حضرت عثمان رضی الله تعالی نو چې کله دا قتل پسې خوارج را دل خلق را او اجازه قتل بندو واسه جوړ جوړ کا غکور کې رايشارو نغچل تا اوغه ته او خلکو ته مرده او تن هغه پسوبه جو باندې جائز دي او ما اغاییو اونگ نذا کڑی علیم واج نیو نو آئی که یو داو و ما زنی تو فی جاہلیتی و علا فی اسلامی نا ما ن جاہلیت کی زنا کڑی دا نمی پر اسلام کی زنا کڑی دا نز مورد اچھوئے ما پسی ایمان نا او نمی قتل کڑی دے نو مرکو پا دیدری واج جاہی تو علیم واج دارالمسور الفاطر دوهشت مایا دغه روی و ما يا است الله يا اول برابر جوړ دي ان الله يسمى من يشاء وما انت بمسمي من امام رازي رحمت الله له تفسير کبیر کې ذکر کوي هغه الاموات الَّذِينَ تُلْيَتْ عَلَيْهِمُ الْعَيَاتُ الْبَيِّنَاتِ وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهَا مُڑی آوَ سُوک دی حقیقت کے مڑے آوَ دے چاوتا قرآن وِلِشِعَو دیتِنَا فَائِدَنَا لِي دا حقیقت کے مڑے سڑیا بل مڑے بسیئ ذات المسیر یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کہی چه مراد او مشرق چه حیات نا مراد دی مواحد حی نا مراد دی مواحد. او میت مراد دی مشرق نمانا دا وطورج الحیہ من المیت پیدا که دا مواحد مشرق نا لگا سلام علیہ السلام کور دا کی پیدا که او پیدا کې تم مرد ځوان دي نه مشرک د واحد نه لکه نوح علی السلام په کور کې کېنان پیدا کو دای دلیل چې په نا صاحب باندې کورینه نه و کو موندا شاو بغیر حساب زذ کور کې چال چل واجب حساب لا ته المؤمنون الکافرین اولیاء وستحدید ورغی مؤمنان ہوتا په موالاته کافرو رټنه ورغی کافرو سره دوستي مکاویو ندی ني سي مؤمنان کافرا سره دوستاي باغل مؤمنانو نا او چا جدا کارو غفله من الله ای بي شه نه طرف الله نه پیس دین کې چه مومنان ده بره خدا کافر سره سر تعلق ده دوستی ده آو مانگر تیارا یاو کم معادی دی غزان لشه دوستی به ورسران ده کے وَمَنْ يَفَلْ ذَلِقَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْئَ چا جدا کاروکن ده طرف دا اللہ نا بیس دین کے امام راضی رحمت اللہ لے کلو رئی آ رائی بازارو یا ورد یاو بانڈی چی راه بازار تا مده بانڈی والا چه بازار تراشی ده تارس ناشنا لگی بازار تراغل او بازار کې پکونه خرسی ده غباره ده یا غباره پکونه راوه استا چراوچه دیکن آغا دیرا سپکاوا دیرا پستاوا مزاور کنا چه دا کو ناشنا شیده او دا کلی تاوڑا ما وای دستا ترخ یې نیولې لا خوشاله خوشاله روان دي پدې لپاره کوچاډه خوشاله کیه ترخ یې کی زور ورکې پدې کې دغه خلک ولاو شو هاو ځاګیناو او کواتا چا وادې وته نو خو چوسوا دې چا پیره ګور چې اشایسه شو یو باغوری بلوا با ځاني اوساړند هغه واړه وګونه هغه پریو اتا دا غراوا صاور یادو ډال دي هغه دا سې نیول له ده وي ايو حانو مسلمون به بلاتره حل وجه تم میسیا ځشه وزره مسلمانانو دا څه هم لیدل څو ډورا غټ په دوي ایمان پکې نه وو هغه بعد سره بغټ پټي توای نیدا ډېر عزتمن اور ډرون خوږ څاړې او جل وی لاټې ګان ټنابل نیو و مڽ وذالک فلیه سمن الله ای فی شیخ چا چدا کارو ګن له طرف الله نه پېز دین کې چمات یو دین نه چې یو سره ون دی نه فلیه سمن الله ای فی شیخ نه دشي ان پځدينګې ځګانستا مرګرهونه دا غوډه نو مابسته ته مات کې زه په هغه اعتماد کيده آسه کنا وا تعال راځي کنا وا هغه راځي مثال د آیو سړی ډوډای کړي وا نو دوه دروازې جوړې کړي وي نو په یو دروازه لیکلیو رجال چه دا دا ساڑو دا پدی با سڑی دوڑای لرا دی پا بلی لکلی باب و دا دا خزو دروازه دا پدی با خزی را دی یاو سا کاس راگه یاو دروازی تا ادری کی نواپا سی بلی لالاد شهی تا ادری کی نواپا سی پدی گه غارماش وا ګمجه خدمتګاران او غي ګوري چې دا سړی دنه ولې نه ځکلې یو دروازه لراضیه کله بليلا یوطان راغ ورور د نظر درته ګورم کله دې دروازه لذي باب الرجال لا کله باب النساء لا ته دنه ولې نه دي هغه ته ما زګورما په دې ایوي نکړې باب الرجال <خصف> چې دا سړی دروازه پا بلی لکلی دی باب و نیسا دادا خضو دا او زدی یوکی میمه او زکا زمان دروازا پکی نیشتی دکا دا یو نیم پا یوکی نیده ایجرائیه خونسا مشکله زورای ماه دا یو پانزوستمایاتو گوری آلتا موئیه یا یو اللذین آمنو لا ترتحضو لیعود ونسو آراؤلی آآ باز مولیا او باز وا مومینانو منی وایو دنا سارا په دوستاې باز درینا دوستان دي بازو و ميه تولهم منكم فإنه منهم چا چ سوچ دی ته واو دې د ستا د داینا چا سره دوستي وکړه ان الله علای هدل قوم ظالمینا دیس رمرګر دی آم کاوا مزان دی کاټ کا زوای بر تخبل کار کو زو پل کو ما بژ او کنا اوړی اوړی میاس کې فله سامین الله ای وی شهو الا انت تګو وینو کا مگر ک سا سات لو دی دینه بزان ساتلو باندې او یری تاسو الله بزان نو اله الله المصیر او اللہ تذیرات للا اونے انتو فکوم آفی صدور اکم او آیاک پھٹوئی آج ستاو سنیو کی دی آخر کارکو یقی لرانو پوہ دے پاگی باندے اللہ او قوہ دے اللہ پاچ برا دیو آچ اخکاتا او اللہ دے پاہ ریو شباندے قدراتو آلہ یاو ماتجدو کلو او دریمہ خبرہ دریم خبرات تخویف او یر ورکیو تخویف ورکیو یر ورکیو چه ویر گئی قیامت را روانده عیسیٰ بدر سرستاد عمل کی گی که عمل ناکار اکڑیو لاغ عمل عیسیٰ بدر سرکی گی یو ما تجدو گلنامسی ما ملت من خیر محضرات یاد از چوبم یاريال ثاني آ چې عمل کړه او نیک ښار او معاملت من سو نه وا چې عمل کړه او بد ابم ښار ويني خپل عمل به بیا ويني لکه سورای بني اسرائیل دیار له سمیاط ګرئی دیار سوره بني اسرائيل مال تو مويه وکل انسانین الذنبا و طائر و فيونكه و نخرج له يوم القيامه كتابا القمنشورا هر يا انسان روان دکل امغه د عام الله مزه پسټ کې ددام اللاما اگا معلوم له وَنُخْرَجُوْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا اِقْرَى كِتَابًا وَارْتَوَ مِلَشِيرُ وَلُوَ الْقِيَامَتِ دارانگی سُرَيْ قِيَامَتِ دیارل سَمَيَاتًا چھتے باوئی فَاَمْمَا وَيَا قُلُهَا هُمُ بْرَوُ كِتَابِيَا اِنِّي دوَنَا تُوَنِّي مُلَاقِنِ حِسَابِيَا چه امالا ما بخلاص ورگ رشوا نیک امالاو دیوو ای راشای راشای زمامالا مولو علیو زماما یقینو چه سبا مخامخ کیگی دیکھ ماذا خبالی صاحب سارا زگر اگسل چه ریزلٹ آوٹ شی او لکان خوش آردی راشای اگر ایمانم باری واقس دی چه سم عمل اعمال دنیا کې کړې وو قیامت کې وای راشي جماه علما وګورې وا مانو دې یا کتاب بشمالي وای ګول یاله دنی لموته کتابیا و نماز رما حسابیا چې جاب اعمال کړو په دس لاس علامه ورکړي شو دې وای یاله دنی کتابیا ارمان دې جما لا جما والله مند راغیشو ولما درې ما حسابیا زنه بوا چې سبي زما حساب کتاب دارنګ دلته ذکر کایو سوره کاف کې و یو کم پزوسه ميات کې یم تجدو ګورن نو سه ما ملل من خیر محذرا یاد کا اورل چوبم ير یاو ناس ا جعمل کړه او نیک او هغه چې عمل کړي او په هغه مخ و غیب دې کاش وې په میندې عمل زکه او د دې اماده بایدو د ډډه را ارماند وي چې دا عمل زمانه ډېر لري وي و يحذركم الله نصائر الا تاسو د خپل ځان و الله روه بلی بعد او الله د نرمې کوونکې په بندې ګو باند دی اوین ک طبونه الله سورمه خبره ترغیب ورکي اعتباده سنتو درسو الله ص اللله لسلاملم تا ویا ک تاسو مینا کوئ د الله سرانو زما تاابدارو کوی می با و کې تا سره الله پکه مب کې تاستا د کنا ونو د پیغمبر په اتباع ګناو نه کی د پیغمبر په اتباع کې د الله مين الله د دې وجره نه نو سای دین کې شف القران وای ما الله لیکلي به نبی کوذ ذات متعال کې بو مدرسه بل ثم قال نبی تا الله اوه جماعت را خبر اورو سو با نبی گفت ایزا دی متعال کہ با اومد رسا با لطف مقال ان توحب بلیلہ فاتبیون نیسکار از متعباد بیرون کذا اللہ سرمین کوئی زمان تابداریو کئی دین بار بلالار نشتا قول ان گنتم توحب بون اللہ پبره ک تاسو نه کوی د الله سره زما تادارري و کو نونه به سره الله او بخنا با کې تاستا د او نوستاسو او الله د بهخون ک می رابان نهتی الله وسوله پبره تاتو کوی د الله او د پبره دوادلنو یا ک نه الله من نه کې د سره ان الله استفادم اولها اسبین زما خبره تفصیلی جواب کહી ذ شو دنا سوالو چې دایوه عیسی علی السلام ته الله ابن ویل نه غوغا اله د نه غوغا اله دا ټول خاندان الله ته محتاج ده او تفصیلی واقعه ذکر کایو ان الله <سؤال> سما دم الوحا يقنا الله چون کړي او آدم عليه السلام او نوح عليه السلام ابراهيم وعلى عمران وعلى مخلوقات فل الزمان ذريا د امباز اوه مين باز ميه هاندې د اسماء متقدمه ونا پداسيالږي زدا <سؤال> اولاد باز نه باز ونا او اولاد اوري دنګي بو اس کاله تیمرا دو عمران کلا چوي خذې ده عمران اوس تفصيل کئي کلا چوي خذې ده عمران ور په ما نظر کړه تالا چزما ګړه کې آزاد نظر مګړه چزما بچي پیدائش استاد کور خدمت وکئي فتقبل منین وقبل کزمان انغا تاسو علی میا کینت یاوري دغه او په انکا انتا سمیع علیم دا یاد ساتا چیز عیسی علیہ السلام نیاو ایو انکا انتا سمیع علیم یا گران تاوری دنگی بوا فلما وزاتا نکلا چوز اگول دیلا وی دیوا ربزم اما از اگول دیلا رجین والله اعلم بما ذات الله بو पाच دیو دی ګولا دا د دنیا پیدا شو ما غو انک به استاد کور خدمت بکای الله ای ز پوی او ما والله اعلم بما ذات الله بو पाच دیو دی ګولا وليس ذکر کل وسع یا قل دې ته مور د حضرت مریم دغه وای ولے ز ذکر کلو صاحب ندی دا زنا اصل کې کلام کې غلط دی لے زلون صاحب زکارو چې ندا جنای په شان دا لګ باندې سمات لاو ندیه الگ جنای په شان سمات لاو الگ ځان لا خدمت هاي تکلیف جنای تاګړن ما خپل غوښته چې ستاسو کور خدمت وکړي یا کلام د الله یا غوښتي الله ورته وي ولیسا ذکر کلام صاحب د ناری نه په شانت دي زنا نه باندي سمات لاو ودل لا یاد دې چې غا نه قربان شه کلا کلا داس خدمتو کی چالکانی نشی کولی سڑی نشی کولی و لیسر زکر و کلونسا نده ناری نا پشاندی زنانا لور داس خدمت که ای چیزی داس اونکنیشی و این نیسا می توها او ما نگی پوزی تا مریام او زپنا وارما دیل پتا او نات دی لاله شیطان راتلی شوی دا ا حدیث کرا جی هر یو بچی چې پیدا کی شیطان هغه تو وسه چي سر ماره د مریم او دغی زیه چې بچ بچا ته یې وکړه موه نیا دعا کړو وا وتقبلها رب وا بقبول نو کابل اقڑا دل را په عبد دې او کابل لوهېستا زرغل ایکلا دل را په زرغل لوهېستا و کفلا زګري ازيب وارشه دې زګري زګري علي سلام زګبهتول مقدس خدمت ته وقف کړه نو بیت المقدس کې باغه وقف کې ديار لس ابي عليه دیار رس انبیاء علیہ السلام کے واچو چسو بردی کفالت کئی نو ایس دا زکریہ علیہ السلام راو تاوغید ماسی خاون کے در محرمو کلما دخلا علیہ زکریہ علم حراب نو کلاش داخل شدی وان زکریہ علیہ السلام کو ٹھگائی تا او میں دې دیسہ خوراک بے موسم و بے بپرتے وے اما يا مري ابو ان الله كهذا ويزا كريال السلامو مرياني دا بيو كم دان واغلي تعالى قاتل توه مزنده الله ويزا الله دره دي ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب يقين الله رزق ورگاي چالهي وسب حساب دا لغلي زګا زایوی خو پتانه لاګی دا ادا به د کمځه مراد دی پیدا چې الله ور کوي به حساب ور کوي او نا لګا یا ربا دا واخه فریادو زګری یا نه سلام الله تا زکه به موسو مې وليدي چې مې موسم نه ده او مې پرتی دی الله ته چې به موسم مې ور کول دې ومن سمه اولاد عمر کولې شي ز سروقالو وډاو ونه لګا د لګري یا رب دغه وخت کې فریاد کوځه ګریانه سر الله تا وې دا وره زما په خماته خپل طرفه زریاتک طیباتک اولاد پاک زریاتان سر طیباتان وې لکه کلا کلا و هغه د مور او پلار ز پاره غبی اولادې بور او پلار شرمئ اولادې حبور او پلار وای وای چې د دېغه نه وینو بخوا اولاد پاک زګه وي ودالګه داد غريا رب دغه وکي فريادوګه ز غريا وې سلام الله تا واره په صباح وبا فی ما تعذ فل درنا اولاد پاک یا گنا نیئے تو قبل اونگید دعا گانو سمی او ریدون کیو برازی پر معنید قبل اونگیو ما سمیع الله علی من حمیدان اللہ قبل او الله او ری دعا گا چا دوڑا معنی کی دعا بایات ساتا و ماذا ظلم الملائكه نو عضو تملايكو او دی علاو یصلی فی المحراب چ بوذ کو بو کوٹا گای کی چ اللہ زره درگئی تا ظبیا هيا تصدیق کو کہ ویا دی کلمہ دمن الله په حبونو باندې دروازه الله دا او سردار وی او پاک باز وی حسور دا بلچه ابووا د تذل د کیي واسور نو پاس باز بويو نبي ام ميد صالحين ا بيرام بر بيز نه قانونا قانونا بيان اي كل غلام وز زكريا عليه السلام وار فاطمه سرغي و شي بالر او تاكي سرار سجره ما د بوډا او فضا ميدا شردا دو بوډا اي ما اوخضا می شانده دا پچه نکی گی زکر دا اتیاو کاروها نظمان بسنگا بچه او ومرادیا کرون اوخضا می شانده سوره شورا یو کم پر زستم ایاتو بوری سوره شورا آیت نمبر اونچاس یا بولی من یشاوی ناسا وَيَعْبُدُ مَن يَشَاءُ ذُكْرًا أَوْ يَذْعُو ذُكْرَانًا وَإِنَّهُ وَيَجْلُو مَن يَشَاءُ كَمَا چاله لونه ور گئی چا زامن چاله جوړا جوړا ور گئی او سو شان ګرځئی نو چاغو ور گئی آغو ور ګول شي و امراتي آخرن او خزا خپل شړډا قَالَكَ الظَّالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَعَ <شاہا> اللَّهَ جُوَرْ كَي زمگیاو ماما که در ماماو اللَّهَ دیو بخی و دیر خسنهو داغا بچی نو شل قرآن دیو رضی وی وی بچی مینیشت دی جیو دیر خفیم شل قرآنو خاطر وطه ونی خفا که گی جانو ماما دا دیکی که خفگان سی چه الله د الاخر وګارو کې دربه کې ہوگی کی کني دې کې وا دکي نه یو وي او کارو کوي سه ویلا شال طالب خدمت کو یو طالب په الله سو بغرزیدو دې ګيره نا کېو کڼا وي به او جوړي کړوي او طالب په الله سو بغرزیدو هغه زمانہ کې دروډ نو دا پول نو نواغوی نیرا خدا نواغو داغو خدمت شورو که او خبن خدمت کو داغو نوڑای چای اقصه کور کوروالالاللزاری من رسا کې او چه خاتم باوش هلانگی اغطانی دارو پو پولیس کې نو حراب اغی اوگا بی بوگا که نو نو سلکتا بی بوتا سلکی بی گاڑی تاو خیجو او چه بیا باغو رات دیمواتا بی اب ير اوس الله زی او هغه زی یو زی هو در زی زی ول الله بیا هغه زی ماشو نو هغه با چې کلا نو هغه زوی به ډورډه او چا غشل طالب لراړا وډه کې واه کې هغه لا الله زابر او داسې خزابره ورکلل چه یو من لخ دی چانا چه ور کئی یا بولی مئی شاو ایناسا و یا بولی مئی شاو ذکورا زامن نینو نوسیدر کی نو نوسیو اللہ ور کئی آت زامن نورم تابیداری حفید واتا ہوئی حفید تابیدار نوسیدہ حفید زکو یا دیر تابیداری نوسیو ور کئیو اللہ نو اغتابیداری ه بیایان یګلی ولا وقد بړ اوو کې بر مررات یااکونهرسې دې ما ته بړه والې خضې د شانډه کا قذاې کلله فاو ما چا داررنې کوې الله <سؤال> چې فشي د الله د الله همس کې حکمتتی زما درې و در فا شو سور الله را کړ دور کور اباچی کال ربیجلی آیا وی وی واره وزم او گره مالا نہ آیا تو گال لا تو گله مننا سا وین خاص دا دا چی خبره وا خل کو سرا سلاست ایام دره را دے الا رظا بغیر پيشارا سمات لو جیار لار بعد نعمت گئی ذکر اسکار با زیاد ک وسکر رب کا کثیر یادا او پاک بیان وال لرا ذبی زش بی و اس حالت الملائکہ تو یمریم اوس در دیرش ذکر کای فاضیہ د عیسی علیہ السلام و داود بو جیسا علیہ السلام او داغ مور اغا بندگان دی او آلہن دی وَاِسْقَالَ دِلْ مَلَائِكَ تو کَرَا جُوِي مَلَائِكُو وَا مَرِيَ ان الله اللَّهَ سَفَاگِ اللَّهَ چُنْكَلِ تَعْلَرَا نو اللَّهَ چُنْكَلِ وَا کَاگَ إِلَاهَ وَا اَمُنْ بِلْشَا چُنْكُولَا دوے مَنُبْتَا وَتْوَا هَرَا دغذای لاوی د بلچاوه پاخونه چې شک بیم به شک ته کې و صفاج یا له سایلا له بدریم انوطا چون کړي ته په خزو د ما لوکات نو غذای لاوی د ابو د خزو نه هو څالورمه یا مريموک دتی له ربه کې و امر یا عجزی ګورم ساته او په ځما وان جودی سی د قواش بغما ور گئی ما را کې وینم رکو کا سره رکو کوم ګونا نو کدا ای لاوی دی په بل چا ته رکو سیدا کولا نقطه د د پیغمبر صلی الله علیه چې ما درته وکړه ته په ذالیکا من ابایل رامینوی لیکا دا خبرو غه په ترنی وای کومه غاز تا او نو د دایشرہ کلاچ ورزولای کلا پورا چې کمیاو د ایغا باندې موارشده ماریامه او نو د دایشرہ کلاچ زیباش کو کلاچ ورملای کو امر یم یا خدا الله زه رزر کای تا تا د کلمه دې مهو په یو حکم زر بل طرف دا د غداه الوه د بلشا بزيره ورکو اتم نقطه نو نو د کلمه د بلشا په کو ایسو الماسيح چنوم د وای مسیح مسیح ساي ایسو په ایسه او مریم او ایسه د مریم بلانو ته ولا سما ایسه د مریم ابن الله یبشرک به کلمۃ منھو اسم المسیح ایسه او مریم او دنیا و اخرت مخاورې دنیا و اخرت کې د غدا علاوہ د دبان دی بدلیا د دیار لسم و مګل مغربینو د دې ځکه نو وی الله تا وایو کلمنا سفل ما دی وا غهلا خبره وکای ځل کو سراب زاغو بډا والی کې کده لاوي په دمن زاغو حالت رات کده لاوي په دمن بډاوال رات او کاه لا دی وې بډاوال د 500 کالونو بعد راځي اوی اسلام د درې اس کالو چت شه د ګډاواله خودا معلومي دي دا سيسلام سلام جوع دے دے او بیا رازي دنیا تا او بیاو به ګډاواله رازي وایو کالي ونا سبيل ما دی وا غالا و من الصالحين يبذني كان را قالت رب يانا يغول لي ولاد و عيسى و زما غوښه مالو را بچي او دوی به څه دې ماته څه بندا ما سره بندا کوروال د نن کړه نو باغه له کوروالي هو بچي به زاكي عادي داسې دي نو زمما څنګه بچي وشي ولا میاں سازي با شرون غراسه له ماته څه بندا کاله قذا ل الله یافکوما و فرش دی قذا ل کېدارانې باید ته الله کو الله پیدا کوي خوشي دا الله تا سره به بند ځای شوی والله م ب چې در کې بعضې وي په کې الله دواړه ماې پیدا کړی و د مذاکره په سر رسول جبريل په کې اور کال اور الله پیدا کوي هرڅه کې پیدا کولی شي قالا کذالک الا و اهل کوه ماثار اذا کوه بران کلا چې فیصله کوي دی او کار بهشکه و یا ویتا مو جو چی و یا کتاب وکبا او کای و دایتا کتاب او سنت کتاب داغه کتاب چې غم راغلې په او حکمت تر کې د پیغمبر ور توراته او انجیل خویزه توراته وجیل ورسول مینا توراته انجیل تفسیر کتاب ورسول مینا بنی اسرائیل او ستاسو وی بنی اسرائیل او تا ورسول ان له سبا ایسا علیہ السلام رسول نو اغبا رسولنو اگورا اللہ وی رسولن رسولی و رسولنی لا بنی اسرائیل او استازی وی بنی اسرائیلو تا او آئی بار آنما تا سب دلیل درہ درہ درہ ستاسو نا مر را بے کم شنم نکتا انی اخنکو لکم زجوڑو ماستاسو دپارا خلپ مانا در جوڑو زنګ جوړو جوړو کی بانیانو کې دیشی انیا خپل کو لا ګولبا جوړو ما ساو د پارا لخټه نا په شاند مارغوازي بوګه وو کې شی بازار مارغ په کوم د الله غوړ اول اجما ول ابراس او جوړو په مرزادی له پراګې مراد تدبره بلون پیداو اما سرګو به ول راخ ک لاس کو هغه به جوړ شو براګي مراد باپه او لازمي پیراخ نو هغه به جوړ شو زكارا براګي مراد سړې بدرنګي ديو چې حدیث کې دعا دي نبی عليه السلام وایي اللهو بنا نہوذ بیکا بنا برثوال جوزاب و سيل اسقاب الله د برث د او دناقام بیمارو نظرنا پتا سره پنا غاړه ما وا ویل مطلب باذن الله جوړې په حکم الله سمړي تبه کوم باذن الله دا ورا پاسې ده یو بولا تقریر کو پنجاب کې ویدیو د نو نو تانو او د یو مسلمان منازره وا بیا غنا دا مسلمان دا وی چې زغم پیغمبر ور زده مسلمان وی زغم پیغمبر ور زده ویناسرانیو دا وی چې زغم پیغمبر به مړی دا وی کوم به اذن الله نو هغه جواده شرافه باشه تا مانی وروه آو وستا ز پیغمبر خو مړی نه دي جوادي کړي بیا هو تا وی چې زجا لا جواب درکو پدی کې وی لوی جواب را پلو ځانو وتوي چې څللې وندره دغه سويو ته زمون پیغمبر باندې جوړيږي اولو ځانو وتوي چې خ راضا یو قوالی بړو او دا کومر ته ودرېد اولو ځانو ورته وي چې تاسو پیغمبر باندې کوم باذن الله د خدای په قبره پاسه دغه سويو یاو او اوس ګورم ویلوی زوان کمروالا تاوی چه کم بی ازدی زما پاو کمران پاسا ویچه کاتل یون کواالی راو تاو دکڑی باجی ورسر سره درب بادر درب بادر درب بادر درب با پا ميل سی شورو اکلا ویگورا اوی داید لوی دا کفریات بے پا ممبرونو بادنی ویدی من کندازی شرکیات کفریات روانو الله دی شهر قران باندې رحمت الاولیږي ا شهر او د شهر ورځ چا په یاد ده دی وې چې بوته سي کې نو دا شهر د نو بوته چا کول نه دا دی وې چې الله صفات بل ور کې دا شهر دی وربری ال اقم او الامر ف اوه بمط باذن الله و او دا به حکم باندې چتاص خریه او پارا چې جمع غیب کور وروگه یګینAndDelete دلالي سداو دو پارا کې 10 مو میناد او مو ما کلمه به نه دایې مینا تورات دروښته مانوکتان تصدیقون کې ما دا چې مکی زبانه توراته چلوښت ما والو هیلا لا گمباد الذی الرمال علیکم او دین الله علی گله ما چرا واه کارقم تاسو ته آ حرام شيو په تاسو باندې باندې شيو په تاسو باندې قهرانه الله دې لرا لې غلې ما دلا الله ترام را کوم وجدكم بهات من ربكم بيشته منوتا رالم تاسو د دليل دغه زرا پسا سن فرتق الله و اديون شپشته و گئی ده الله من زما اطاعت کوي ان الله ربي و ربكم فعبدوه يا كيده الله زبرت و اشتما ا تو اشتما فعبدوه عبادتو کيده الله هذا صراط مستقيم ده الله ربي غلای چولی ده یساعلی سلام دهینا کوفر کوفر کوفر کو بسار کو نخکاری مرات افعال له رؤیس علیہ السلام بن انصاری الہ اللہ یم شما ارشاد ما رختہ زول زمای امداد دیدہ اللہ تعالی ہ کدی علاوہ بل چھا امداد گفت قال الحواریون ادو یا خواس د ہوارین د ہور نہ سپ مخی تا وے او قالو دال چھ نیک سڑے داغت دا مخنا لگی مخی مخ گے سکھکاری او په د مله سره دا په ناقا ریو حواری ووته او د په خواندو ابیاو مارګرو ته حواری ریږي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مارګرو ته صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین وای جدان راغی صاحب او قال انه حاریونا نو یو غواصولد مونږه همدار بیا نو د دې د الله مګایې مړ راړو پاللا باندې ګواشه په دې خبره چې موږ هغه اړ کې خلوګي الله تا ربانا منده ور مزو کوم کې پات راوړې هغه باندې چې ثاراله او تا بیداریکو موږ پیغام بارو دولی کې موږ سره ده مو هی دیرو شاہی دی بیان کې په توحید یعنی چه مانگا ده توحید آواز کوو مو مانگا موهیدین یو فانترنا ما شاهدین اولیگا مانگا سرد موهیدین چه مانگا موهیدین یو فانترنا ما شاهدین ومگرو ومگر الله تدبیرو کا د تطل ده سلام او تدبیرو کا الله د خلاصو د عیسی سلام والله خير الماكرين الله لبر تنظیم ګون ګونا دای اراده وکړه جی عيسى عليه السلام اوجلی او الله فیصله وکړه جی عيسى عليه السلام بخلاصوبه جسو او جسوږي عيسى عليه السلام قاضيانه وې عيسى عليه السلام او اوله بابا قاضيانه داشي عيسا عیسیٰ علیہ السلام و ایراؤ تختید او کشمیر تراغے او کشمیر کے بیانگاو فاتشوے دے دا کشمیر زکایہ دی چیدہ دید مخی نظام انصور برا چی کشمیر او شمالی علاقہ جات دائی اوزائی کی او دینم و سکل سٹین جوڑ کی او دا بیا و دین ملک اسرائیلی او ده آقای ده پاره او مرکزی ده ایسا سلام رایه با کشمیر کے آقا افاد شده ده کشمیر که پاتی شده با حالان که چه آقای او اجه خوبیاخو ده اللہ تدبیر کرد زور شده ده آقای تدبیر ضرور شده ده نه اللہ اوچاد که ده این اخلاس که وما کرو وما کرالله که تادبیر وکړه د قتل صلی علیه و او تادبیر وکړه د خلاف صلی الله علیه و سلم والله خير الماجرین الله دې ورا تل تادبیر کوم ګنا او هميشه د هغه پر سو خلاف دا سې تادبیرونه را شو دي سوره ارحام یوسر دروښت ما تو ګو ذرا يا ابعم 8123 وکذالک جعلنا کل قريه اكابر مجرميا ليام غر فيها داري غردوليم غار يا وكليเก مجرمات داغي مشران ليام غرو فيها د پاره چې فرې وګي بدهږي خلاف زهک پروستو واه يم ګرونه الا بيان وسيم واه ما شورونه ازي تدبير نه گئی بګر زانو سارا واه ما شورونه ديد پويږي چا چې تدبير زهاک پروست خلاف کړيو اغال لا زليل چودي اوس به هم زليلا کوي اوس به مرسوا کوي دادا اللہ قانون په دیرہ واندے دارنگی سر اے انفال دیر شب آیا تو گوری آج دنبر تیس وَحِلِيَمْ گُرُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحْبِتُّوكَ اَوْ يَبْتُّلُوكَ يُحْرِجُوكَ کلاچِ خلاف آہ کسانو چھ گفر اکڑیو اید پارا چه هت بان که تاله را او یو تلوگای او ویدی تاله او یو خرجوگای او که تاله را دکلینا ویم کرونا ویم کرو الله و الله خیرول ما کرینا کو ستا خلاف او تدبیر کو الله دهید حلاکات و الله خیرول ما کرینا اللہ ده برد تدبیر چاچه دا حق برس و خلاف تدبیرون اکڑی دی. چاچه دا حق برس و خلاف پروگرامون جور کڑی دی. اگا اللہ زلیل اکڑی شرپو لی دی. بیزا تکڑی دی. واللہ خیر الماکی رید اللہ دے غراز تدبیر گون گونا دارنگی سور ای ابراہیم چپنچ سالو اختمایاتو گو رہی دیا نسم بارا سورہ ابراہیم آیت نمبر چھے آلیس پاک سالو احتمو سورہ نمبر چھے آلیس پاک وقد ما غرور ما کروم ویند الله مکروم تا کی سزا د تسبیرونو د تسبیرونو د دایو ویند الله مکروم الله څنګه سزا د تسبیرونو د ستا خلاف بند بسوره کې دایو دا د ابیاو خلاف وګړیو هر او دور کې او جا چې کډه د مغزلیل شووی دی او الله به ذلیل کایو وقدمه گرو ما کرم و اند الله بکرم تا کی سرات بیرونو کډیو ده ایت بیرونو ته جايو او الله څنګه سزا ده بیرونو دایو وان کان بکرم له ذلن الجبال او نو دیا ته بیرونا چېڑا کېدلو دا غينا پرشانت ګورنو حق پاره ا حق پرست د زولک غره غره سره سر جا ګول سبو کې اغه الله داسې کلا کړیولک ورول دا غي د په تدبیر د چا په پروګرامونو یې پروانو وا و ان کنا بکروم لتظلمن الجبال نوذ دیا تدبیر را سجړه کېدلېره دا کېنا پشاند ګورو حق پرست یا دماندا و انګا مغروم ل تزور به الجبال تاګی سرا و د یات بیلوا چې راګی دینو د هغه د حور را داسې لولوی باندې بسونه کړی وو لولوی تکبیرونه کړی وو وګورونه جلاقول واغ بارس ز خپل دغ اراڈیر مضبوط ے ارا جن کے پہ ہو نظر جن کی خدا پرو ارا جن کے پہ ہو نظر جن کی خدا پر ہولام خیر زموغ جو سے او غبرایا نہیں کےیں د چا چ پارله اعتمادی ڈ کللاونه راضی او زیی او خو ی د د خپل زائنا۔ انا لا اخبر كار جالي ساتي دارنګي سورای نامل 5 زور سمایا تو ګورې دولسه می سي باري اخيري مخده 5 زور سمایا سورای نامل وما كرم ما كرم و ما كرم ما كرم و هم لا سلام مبکرنا مبکرن او موږ تدبیر او کتدبیره ته باید یو هم لا شروع نو داینه په داله ورزور کې فکانا کیدته مغریم وګورا څنګه شان یاد دی دا انجام ته وګورا هر نا دمر نا او مرگرید دائیو گوند اقوم دائیو یعنی مرگرید دائیو انا دمالنا وقوم و مجمعین فتل کا بیوتم خوابیتان بیما ظلمو دا کندراتی نو گورا دا اے گورو نزی خوابیتان بیما ظلمو چگاروان شوی شرشوی پا سبت آئی چگئی ظلم کڑیو سمودیانو گورو تستالیم رجزت لما ملخوشه او اگا انسانات کو بریڈا جس بیو بکنه او مرغای او پکنه او او دا تیش شر پراتو او فا تلکا بیوتم خوابیتان بماظلب او این افیضا لگا لهایتا لگم یعلابون دیکی دلائلی ده پردہ کوم جگهی بوئی وذاکروا ما قر الله والله خير الباكر تدبيره کدهی تدبیرا دا وجل ای سالے سلام او تدبیرو کا الله اخلاصو دی سالے سلام او الله قران تدبیر کوم گنا شیخو قران الله دی رحمتو روریگی ا تلص قاتلانه حبلی پشه وی ها زای پر زای څارته چاړو چې په یو شارت ژوند الله وبچکو او هغه څنګه په هیڅ شي نو سره یو لخته مور سره وځه بي چې تقریر لا غلی یو ځلې چیرو برادوي دکانو کاروبار ور سره کو دکانو مژیرو لوی زه تر یو مور څارته چای می با غراړه او 발می khúc باسو تاټ نه وختاو او زه را روان شب بده بیا زه دا زه دې دا وګبراره په خوه وخت په لل وګاو نه هم او نسم زه دا کې ویله دغه دل په ګیر کی طرح تما بیا زمون ناروستو نه هم الله سب په ګیر تراوي بیا هي شو دوبم په دې بیا زبادي ټلو راتلو شار بدلو او د سکول و چټیشه بیا وبدې بیا ز راتلو کله بسیکل کله پیدل د شېل قران به مال کوڅه او مار سوطات ناوښتاو کله کله دې نیر سراي او کور به نو شېل قران به به توي ور به وتوډبو چې دا وخت ابراو تو وی وی لاټه راګه تیار د څه تمار لړم نه دوه با لاټه نو له ور کا به زړه صاحب شیخ به په سره مځه شه کورال وی زرا روان و دې مو بارې دل چې حالمه په دې او تاسو آواز وکړه دل لري وی کې شي او تختای بنا او طوطا د یو تر اف ده دوها دا بل طرف دا لار کتا دا, دا, دا, دا او دا آل خونه او دا دوها یو طرف نه بنده کواه دوها بل طرف نه ورپسی او کس او اغاو ورپسی بنده ووی او دا سنور کسا بمخدی. ده خوان طرف تا لارل زه پڑا کواه همسو وخکار لراغلی خکار با کئی نو زه کمی پروار آرواره د خوانه چرابور شو دی بزراینا دا چړایو غو دیوالې چړای تا شبا دیګه ما په څه نشانه आवाज وشو وې ودريا چباو قتل زوای و عزیزو وې ما ته وې 44 ډېر مص دیو یا لیو دی هه هې ما ته شاته زبا بلې څرځ دې الله دې وبخي چې اپ بس ته یو یا لې ونه ا و ز په جوما به مان چې ولي دنیا سره مقابله وګرزې شپې مې باور خط الجزائر الله سپ شکر او لې کې نه به ډېر پروا وړ سره ته را لبا زار می پاتلا ګولچه اسما سلاموا د پانت سوالوي اوه زار چې خبر شوم خو هغه په کلی کې یو مولا فتوا کړي و چې چا دې وږه سره شهیدانو ثواب دي ها 400 په مخ شو دا څالور کا سودي سلام کړه چې دوه به یو فاو درې کوه په بل پا او چې دې دې بیا دوړو طرفونو بهولو اشباب یې پاتہ باورل لګي او وبا ثواب وکړو به زنسار لاړ ما ګلالا با والله سه مه ووره اسه jem ke wa alla lagi pe seva chole aw maar tawi ji do ra ko taklifun radiku allah khair ki se zara la wa agha sari ra uft lagai de ta so irada u ka و الله تنو كما مانزورا و الله تنو كما مانزورا و الله تنو كما اس قدر ديما بعدم ارادة و اكلا و داس بايلة كما بادر صحابيو مجمع فتو بدلشو دا بهم قول بل پسه بهم لغولي دا مسالة شيرو قرآن ارى بوخيارتيا كرده و در زرق توبه كرده ارى ممو ور سخا اوخيارتيا ومو ور سخا زاوورتیا او ور سره او الله نو سرت کو بیا شامل حالو دا دل طریقه واړی دا نه ته پزور وای سو کډیشه ټوکړای بی کی چې بیا ټوکړای کی نو بیا وای زم ما چاته پوسونوګه نو شهل قراد دا غبدو بس یو ځای کې تقریرو کو نماز یې مړ کړو خو دې کمکه نه کړه دغه ورته په زور اد جګ زایل بیا په دې بوتله وبا تقریبا جوشه او ځراګي را لا کاټو اچو ا دې را کاور تا لا دوجراګي سب لا استه وبا چشپاش وا یوطان را ري با ته وي چاپي را لا او دې کنه چړي گزارو کو او ځکه گزارو کو لا تور کړو او ما پرتا غبل زاي اجو من دیکنا چاڑتی پاتیشو ها امار تاوی چاڑا لیگلی اغم ملاراو لیگلی تا مرازا داس دیر زلا پا بند بسوری اکڑیو ها تو تدویرون اما کئی سداد قتل سداد وجلو وما کرو وما کر الله تدویرون قضاید قتل ایسال سلاما او تدبیر کا اللہ دخلاص ورد عیسیٰ علیہ السلام و اللہ خیر الماکرین اللہ دے فرح تدبیر کا ان الله اس قال اللہ یا عیسیٰ کلا چوئے اللہ وعیسیٰ انی مترفی کا ذکراخ لما تانرا ورافع کا ایلی یا اچھتم دیزان سرا ومطاہر کا مناللزین کفروا فاقو مطالا قسانا چھکو پر اکڑنے و توفی کا ز پراغل مطالا را توفی بماناد پراغستو لگارا بوئی اس توفیت تو الدین ماخبلہ کرزا پراغستا امام راضی رحمت اللہ علی وی ات توفی ای احضو شے ای وافیت اوستل پورا اردو توفیق بہ نماز پورا مستو ایں بھی از پورا خلما یعنی روح او بدن دوالا دارچے روح درنہ آلوہ ورافی او دا بیان دے وہ بیانیاں ورافی او کا چھ توق دین زان سرا شعر قرآن اللہ برحمت الاولیگی بی ابتدائی وقتو او ما با ده کلی پا جمعاتو دو گه درس کو بیا ده شیخ القرآن سخرو زمانی کا او جمعات لا پخبل پتی کے زائع ورک شیخ القرآن وقف کو او او سم ڈائرائی کے ده شیخ القرآن پر ڈائرائی کے اغا تاریخ لکھتے ما سخشتے او زائع او پائی پا کے شیخ جما جوړو دا زړه مدرسې ژوند وې وې غټه خټه جماعت جوړې ده هغه روان دي مزدور نور أغلې دزه بخبل آړه مو تر کال دیوال خېجو عوام پکوا زو او زر زر گاټي کې او بیا وامي سیمک کې څه حل واته بدري ټاٹکی په کټ می ہے او د پای کې پانی پر دیوهه کلام او دوا ته شریف قران په کلام په ولډر باندې لیکل کول ولډر باندې کې به 20 دیبو او د بی ورا له ویده وا تو کلام هغه راتو او پر دیوهه ساده قران ما هغه زمانه کې چې په دور د بابا بیا را لو دابا می زر زر لیکه بیا بلړ ما هغه ما می او سیمټ برابر کړ او یو ځل با دي یو څړې راوي دې په ځار ځای کې و ډال دے او د ښکاری ما سواز شذر شوکل جزا ځا لیکل کوم او ز پاسه پاغه ترګا ته غټیو سیمټ دم دې ناشې زما لا پانی راوالې ګوري د چې زرا ورځ خو بیا زر کیدی او داس دی ما سره باز چای ورته سوال یا بوګه یو دو په لې چای ما راو لې گئی یو بیل ما وی چای مګ کلا وی دې ما ته وی چې تا تار یا شپ جيو ته ما کان سره کار کی او بل طرف ته را به داسه مزيدار لې کلا او داسه دو قرآن تا حاصل تا خنر سوچ او فکر واړی دو بتا تاریان چون ایمان تا چه ای بز دا زمان کار ده نوز اللہ رانالی ایمان تا اوی چه در نواب اوا در بند نواب قاضی موا او دل دی میخبر دی فلانی دی با وغیر آتا اوی چه زمان که مولاوان سیمتے ڈیر درس کئی ما کم زائی بای ویدل دیگه زائی جوڑای نو ما اینچه تا تراخ کارا شما خو زمان خو دیر خواه شوی نو ما سرم دربان تا لان نشی یار زمانا که ما لچا داوت راکو این ماو تا ایچه بالکل اولی با لان نشی راز مقرار کرا او زو پاگر زمان دی لانم دربان چه زلالم ده دربان نواب آنگواب که نوابیوا وی دا غصر ده کازیو زلالم زه او دا کازی سه دوالا ناسیو پده اینکه نواب سه راگه باق که منگ ناس تو نواب سه او نواب سه ده قادیانیم نمتعصر آن وی منگ جکی ناس تو وی دا کازی سه نوام تے تبوزو کدار سوگ دے خواتوی دار زمان ملو دے او دیر خواہ علم دے او دیر او و دا ستیفتو نیو کردو وی نوام سے امان تاوئی چی دی عیسیٰ علیہ السلام بارا کسو آئی امان تاوئی چی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے اللہ اچھت کردے دے بیا برازی بعد خلق وی بولاناو بید اللہ سیدی دی نوزولی عیسیٰ نا ادکار کئی خدا غلط ادا د مولانا محمود رضا سنت وصال الله محمود او داغي شرح مولانا بيد الله سيدري کله او بيديا او پایګه کلی کلی چې وصال اسلام د راتلو انتظار کوي او کومه خبره چې ولا سیدي ته منسوب ده د نه راتلو د اصل ګموسا جار الله لیکل را او موسی جار اغه دا مولانا بیز الله صدی شاگردو اغه د روسو او د ډیر شو جګو ماهرو خداغه دارای وانه دا هغه څه منصوبہ کړیا هی مات دی چې اغه جوان دې او بیا برابرځي هی ماته قران کې چې الله وایي جزاتا وایته بابا کمزایولې وي قران کې الله وایي چې ايدي مو توفیقا زو وجرب تعالی را ایسا علیہ السلام اللہ وجل ہو وی ماورتوی چھے خد توفیب آنا دا چھے وجل تا وی آو وی ماورتوی چھے نواب سیم کد توفیب آنا دا وجل شی دن بیا خوبا دستا خد تلاک اولاد با عربیان پیدا کی اگو نواب ہو وی ما توی بیمان چه بیا با قدام آنا شی بیا بستاخذ اطلاق شی اولاد بارامی آنی بیمان چه بیمان چه قرآن کیا اللہ وی وَالَّذِي يَتَوْفَاقُم مِنْ لِلَى لاغی مانا دارو وَالَّذِي يَتَوْفَاقُم مِنْ دا الله غزا دے چې ملائی تاسو دشبه نوتا چه چې ملشو شو چه نوتا چه سار پاس تا نکاتا زکڑه نوتا د روان سي ګوي چې د ما په دویل کې د واجبیا ته طلاق پات شروع ویار یالو مونږ شره با ته وې صاحب دې خبره وکړه ورو ده تي سمانا به ما ته دې ما نه دا نه دا دې ما نه راز او ما تفصیل وک وی دوام سي قاضي سي توي چې تا په پس نو وکړي وی قاضی سے ورتاوی چیزہ کا ہمے دیرہ ہوسہ کہے چې ما په یو ګولې نشوی چې دې په یو کې اسال اللہ یا عیسی کناجو وی اللہ یا عیسی علیہ السلام انی متوفی گاز فراخ لمت اعلی روحو بدل دواڑا ورافی او گلی یا وجت النصرہ او پګم زار گسان چې کفری کړه او دردو ما کسان سان جساته وزاغ دي د پاصلار که سان اوچ کوور کړه تر اثر کيا مته يا ما توا پس يې استاد وي په فیصلہ مو ګمیا تاسو کې تاسو کې چې تاسو یې اختلاف کوم کی فام بالذین کفروا ور جا که سان دي چې کوره یوګ فاوادې بو بار با بشدیدا سزا بو ارگند ایلرا سزا سختا دنیا و کې کے و مالاو من ناسیرین و, و نوید ایلرا امدادیانو و ام اللہ لین آمنو ارجا کسانی چگئی حیمان رارا ملو کو تخویفی ذکر کمخ کی فا ام اللہ لینہ کا فروف و وضف و, و بازابند شدیدہ ارجا کا سان دی جی ماڑاڑا بل او گدیک پورا ورګه ما دایلا جلود دایہ والله لا یحب الظالمین الله بیان کین ظالمو سرا ذالکان رسلو alike بیاات دا بیان دے لو لوګه د رب تھا د دلائل او ذکر ما کی مو د پات یدا مسلیصین صلی الله کما مسلی ادم درې ګل شبه نوکتا یا کین زبادی صلی الله علیه وسلم په شانز ده ولې سلام دے پیدا کړو دغه خاورو ادم علیه السلام به پیدا کړو دغسی صلی الله سمع کال له وو کوټه وای الرحمن ربك حق صادق ته طرف زر افغانستان په بګې ګټه شک او ګرا په شک او ګرا پادیا دی انشاء الله سلام کې دا درې ورځې نو دین ذکر کړي سلام ته غلا ومره د ښالو دنیا کې بیا الله سوچ جگڑ گئی تا سرپ دی که پس دانینا چرانیتا تا علم فقل اس مباحلا شپکو خورا مباحلا چه بیاونتا ادم دی رازی ویچ مباحلا اوکو سوچ جگڑ گئی تا سرپ دی که پس دانینا چرانیتا تا علم علم یقی بیان دلیل فقل تا لاؤ وردوائ راشی فقل چرا وبلو زابن زبغا او زابن او بغده يمه بغا خزيستا او مګا په بلراجو تاسو په بلراشه يو ميدان کې وایو شو او دعا ګوږه الله سو په غلطه ته تبا کې زممنر دایل دو بیا ور دز تا یاد امتحان نه پمانه د عجزه یاد بهاله پمانه د لامت گفتو وما نادى سمنا تيل بيابلان تولي اوغالو اجي سول په غلطي الله ته حلاک فنجا الله ما طلال الكاذبين وذكروا لانه ده الله په درو جو ان حال لو القصص هاكو يا كيران داوندار بيان نيشتيا وما من غير الله او نیسی آجال قرآن دون کے بغیر دا اللہ اِنَّ اللَّهَا لَهُوَ الْحَزِيرُ الْحَكِيمَ یاقینَا اللَّهُمْ دے دے غالب و حکمت و آلہ فَاِنْ تَوَلَّوْا قَوَاوْلِ لَلْدَئِيهُ فَاِنَّ اللَّهَا لِمُ بِالْمُوْ سِدِيرُ یاقینَا اللَّهَ بُوَذِي بُالْمُوْ آغه ختمک اولا ای زو زره آغه ختمک لا په اسبات توحید کې او درې بابونه هر باب کې شپږ خبری ذکر ګولې داول توحید پاړي ادلا او جواب کو د جوې د وساراو اول کې جواب کو چرها لفظ د متشابهات اورې دویم کې جواب کو د 10 منال بغات دې اور دریم کی تفصیلی جو اب کو جو حضرت عیسی علیہ السلام میاں ہوئی انکا اد سنولالم عیسی علیہ السلام مرو ان اللہ یرزق مے شاؤ بغیر حساب عیسی علیہ السلام مرو ہوئی انکا سنودا او ملهای ګلال ګلال ګل الله یخلق ما شاء کر الله یفعل ما شاء عیسی علی السلام وئی ابن الله ربی و ربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم دمه ساي ختم کړه تفریق او ان شاء الله یو کس بیا با تفریق بعد سبق شروع وکړو